Hyvä kuuntelija, olet löytänyt jälleen tiesi arjopakin pariin ja minä istun täällä taas tänäänkin Rope Kojosen kanssa. Niin, mukava olla täällä. Me jatketaan keskustelua evoluutioteoriasta ja luomisesta ja me luotiin tähän vähän taustaa edellisessä jaksossa puhumalla siitä, miksi tämä keskustelu on niin vaikeaa, mutta nyt meidän on tarkoitus ihan käsitellä sitä, että äh, minkälaisia haasteita evoluutioteoria äh, tuo kristilliseen käsitykseen luomisesta. Öö, niin, Rope, voi tuntua aika monista itsestään selvältä, mutta öö, miksi, minkälaisia haasteita tässä nyt esimerkiksi on? No siis näitä haasteitahan on esitetty oikeastaan tosi monia erilaisia ja oikeastaan enemmän kuin mitä tässä ohjelmassa ehditään kunnolla käsitellä. Esimerkiksi on puhuttu tietenkin raamatun tulkinnasta miten meidän tulisi ymmärtää Genesiksen alkuluvut vertauskuvallisesti vai kirjaimellisesti historiallisina. Ja sitten on puhuttu vaikka syntiin lankemuksesta, on puhuttu siitä, että Aatamista ja Eevasta on puhuttu. Niin, että miten voidaan sijoittaa aatamia ja Eeva tämmöiseen evoluutiohistorialliseen maailmankuvaan ja historiaan. Niin nimenomaan, ja, ja tuliko kuolema maailmaan tota, ensimmäisen ihmisparin synnin seurauksena, vai, vai tota, onko se ollut perustava osa luonnonjärjestystä ensimmäistä alkusoluista asti, jotka siellä meressä syntyivät? Tänään meidän on kuitenkin tarkoitus keskustella pikkusen enemmän nytten, äh, justiin siitä, mihin sinä omassa tutkimuksessakin keskityt, eli evoluution ja suunnitelmallisuuden luonnossa esiintyvän päämäärähakoisuuden. Evoluutiohan monesti mielletään tämmöiseksi täysin sattumanvaraiseksi ää, prosessiksi, jossa sitten niin kuin ihmeen kaupalla on, on niin kuin syntynyt ihmisolentoja, ja monet varmaan muistaa, tai on kuullut biologi Steven J. Kultin sanonnan, eli jos tämä niin maailman historian videokasetti kelattaisi tarpeeksi pitkälle taaksepäin ja pistettäisiin uudelleen pyörimään, niin ää, ei sitä tietäisi, tuleeko ihmisiä vai jotain muuta. Äh, mutta tota, niin, äh, niin, minkälainen tämä ongelma oikein on, mitä sä tarkastelet? No, mua kiinnostaa nimenomaan tämä evoluution suunnitelmallisuus tai suunnittelemattomuus, mikä monille on juuri se keskeinen ongelma tässä evoluutioteoriassa. Siis jos, jos tarkastellaan sitä historiaa, niin monet maalaa meille kuvan maailmasta, jossa ennen Darwinia koko luonto oli ikään kuin tällainen temppeli, jossa joka, jokainen biologinen yksityiskohta – Jokainen kaunis yksityiskohta kuin silmän ihmeellinen rakenne, niin kuin käden monimutkainen suunnittelu, jonka avulla se pystyy liikuttamaan käsiäsi, tai vaikka äänihuulet, jolla mä nytkin tuotan tätä ääntä, niin kuinka ihmeellinen, ihmeellinen tota, suunnitelma ja koneisto siinä on, joka sen mahdollistaa. Niin monille, monille tämä kaikki sit puhui Jumalan suorasta luomistyöstä, niin sitten, sit se kuva, joka maalataan, on se, että Darwin tuli ja otti tämän meiltä ja osoitti, että kuinka äh, tämä kaikki kauneus voidaankin selittää vaan tällaisten sokeiden ja, ja täysin välinpitämättömien jopa kärsimystä aikaansaavien prosessien sitten tuloksena sen sijaan, että se olisi tulosta tällaisen äh, rakastavan Jumalan luomistyöstä. Niin, tämä Jumalan olettaminen luomakunnan taakse on tietysti hirveän ymmärrettävää, kun me tarkastellaan äh, eri eläinlajeja, jotka on hirveän hyvin sopeutuneet omaan ympäristöönsä, eli ne niinku sopii sinne kun niinku nappi silmään, niin tota, on tietysti ymmärrettävää, että sitten ää, nähtiin, että tässä on tämmöinen niinku älykäs suunnitteluajatus ennen suunnittelu suunnitteluliikettä oli siellä ihmisten mielissä. Miten sitten Darwin niinku, romutti tätä käsitystä? No sitten väit väitetään tällainen. tai Tietysti tottakin on se, että Darwin oli jo nuorena miehenä lukenut monia puolustuspuheita tälle suunnitelmallisuudelle ja oli ollut, ollut siitä hyvin vakuutunut. Darwin nimenomaan lähti sellaisesta käsityksestä, jossa kaikki luomakunnassa oli tällaista tarkoituksellista ja, ja olosuhteisiinsa sopivaa. Darwinkin oli tosiaan lukenut kirkonmies William Palen kirjan, äh, jossa Jumalaa verrattiin tämmöiseen kosmiseen kelloseppään, eli hän esitti tämän tunnetun kelloanalogian, eli kun me kävelemme rannalle ja törmäisimme taskukelloa, niin me heti tajuaisimme, että tällainen monimutkaisuus on jonkun älykkään suunnittelijan tuotosta. Ja tavallaan niin kuin sama asia sitten, että kun me tarkastellaan luontoa, niin me nähdään, että nämä elijöt, jotka hirveän hyvin sopii ympäristönsä, on niin kuin varmasti Jumalan suunnittelimia. Eli tämä oli se, oliko tämä se tausta, mistä Darwin lähti? Joo, ju juuri näin. Ja sitten tuota, kun tarkastellaan hänen päiväkirjojensa, niin siinä nähdään, että kuinka hän sitten, äh, sitten tuota, muotoilee sen oman selityksensä tälle biologian ihmeellisyydelle. Ja hän kyllä varsinkin vielä teoriansa muotoiluvaiheessa ja julkaisuvaiheessa oli Deisti, joka ajatteli, että Jumala on asettanut tämän prosessin käyntiin. Mutta kuitenkin sitten, kun se prosessi on käynnissä, niin sitten nämä lu luonnonvalinta ja... Eli joissa tapahtuvat sattumavaraiset muutokset sitten periytyessään, niin pitkien pitkien aikojen kuluessa sit pystyvät rakentamaan tällaisia olosuhteisiin sopivia eliöitä sen vuoksi, koska sit olosuhteisiin sopivat eliöt Darwinin mukaan pärjäävät siellä paremmin ja saavat enemmän jälkeläisiä. Richard Dawkins, joka tuntuu tulevan meidän keskustelussa ehkä liiankin usein esille, on kuitenkin... Kirjoittanut, yksi hänen varhaisimpiaan kirjoja oli Sokea kelloseppä, äh, joka taas tekee vähän niin pilkkaa tästä peilin eli, äh, eli ei ole mitään suunnittelija, on vaan tämmöinen sokea, sokea prosessi, joka puksuttaa eteenpäin, ja sitten ne tulokset on ikään kuin tämmöisiä niin kuin vähän suunnitelmallisilta näyttäviä. Mutta tota noin, niin voidaanko me nyt sitten havaita luonnossa minkälaista suunnitelmallisuutta, vai onko tämä evoluutioteoria täysin tämmöinen sattumanvarainen prosessi? Niin, no se mikä tässä sekä Dawkinsissa ja Darwinissa on kiinnostavaa on se, että molemmat tunnustavat sen, että kun me katsotaan sitä biologista luontoa, niin meille syntyy tällainen ikään kuin intuitio tai vahva kokemus siitä, että täytyyhän tässä nyt olla jotakin suurempaa taustalla, joku suunnitelma siinä taustalla. Mutta sitten kuitenkin, kun sitten tutkitaan tarkemmin ja saadaan tämä evolutiivinen selitys, niin sitten me vasta voidaan hylätä tämä alkuperäinen intuitio. Mutta siitä, että tällainen niin suunnitelmallisuuden oloisuus on, on läsnä luonnossa, niin siitä oikeastaan kaikki tässä keskustelussa on samaa mieltä. No niin, no siis tästä on keskusteltu paljon, tästä evoluutiojen suunnittelun yhteensopivuudesta, ja keskustellaan edelleen. Mutta kyllä jo heti alusta alkaen on ollut läsnä muutamat perusvaihtoehdot, tai toisiaan täydentävät vastaukset, mitä kristittyjen puolelta siitä on annettu tähän kysymykseen. Ensimmäinen näistä on, että no, kyllähän suunnittelu sinänsä sopii yhteen sen vuoksi, koska Jumalan ohjaus ja, ja tää, tota, evoluutiomekanismina on jotenkin eri tason selityksiä. Toinen vastaus sitten on se, että vaikka tämä prosessi nyt joidenkin mielestä näyttää satunnaiselta, mutta toisaalta siinä on havaittavissa myöskin suunta. Ja kolmas vastaus on sitten ollut sanoa, että no, äh, et itse asiassa äh, kyllä meillä on kuitenkin mu paljon muita hyviä perusteita uskoa luojaan ja kun tätä kautta tarkastellaan sitä äh, koko ongelmaa, niin kyllä me sitten voidaan havaita, että me edelleen pystytään uskomaan siihen suunnitteluun. Okei, no lähdetään purkamaan näitä asioita, eli toi ensimmäinen pointti nyt oli, että nämä on niin eri tason selityksiä, siis tavallaan se, että Jumala loi maailman ja sitten tota se, mitä evoluutioprosessi kuvaa. Mitä tämä tarkoittaa? Joo, no siis voidaan ensinnäkin kysyä, että mi miten Jumala ylipäätään toimii maailmassa. Kyllähän jo keskiajalla tiedettiin että, ja ajateltiin tällä tavalla siis perinteisessä kristillisessä teologiassa, että eihän Jumala nyt jokaista asiaa, että koko ajan maailma olisi täynnä tällaisia Jumalan interventioita, Jumalan ihmeitä. Jumalan siis tämmöisiä välintuloja. Välintuloja niin luonnonjärjestykseen, vaan luojan luonut tällaisen säännönmukaisen kosmoksen, jossa, jossa hän kyllä pystyy toimimaan luonnonlakien ylitse, mutta toisaalta, myös niitä luonnollakien tuotoksia voidaan pitää hänen äh, niin kun, että, että Joku vaikka sääilmiöt tai joku ihmisen syntyminen tai mi mikä tahansa asia, Ne niin oli sellaisia asioita, joita kyllä keskelläkin ajateltiin, että niitä voidaan ymmärtää luonnonfilosofialla, luonnon tutkimisella. Niin nyt sitten tässä Tämän ajattelutavan mukaan tässä nyt oli vaan kyse siitä, että elämän synty, elämän kehitys, joka aiemmin ajateltiin olevan tällainen Jumalan ihmeisiin lukeutuva asia, nyt kuuluukin tähän Jumalan luoman säännönmukaisuuden alueelle. Että se sinänsä ei tarvitse uhata tätä yleistä käsitystä siitä, että luoja on kuitenkin tämän kaiken takana. Niin, eli kun me nähään, siis voi, tarkoittaako tämä nyt sitä, että evoluutioprosessi, kun me tarkastellaan sitä historiaa, niin näyttää tälleen sattumanvaraiselta. Mutta tota noin, niin sen ei tarvi silti olla ristiriidassa sen ajatuksen kanssa, että sen kaiken prosessin takana on niin luoja, joka jotenkin ohjaa sitä evoluutioprosessia. Mm. Sitäkö tämä nyt tarkoittaa? Joo, no siis tähän liittyy myös tämä aspekti, että, että toisaalta voidaan ajatella, että Jumala ohjaa evoluutiota pelkästään asettamalla sen ennakkoehdot, mutta jotkut sitten haluaisivat mennä, haluais mennä vielä pidemmälle ja sanoa, että kyllä Jumala myös näkymättömästi ohjaa sitä prosessia, mutta me emme olettaisikaan, että Jumalan äh, ohjaus näkyisi jotenkin tieteellisissä kokeissa, koska Jumala ei ole sellainen äh, olen, olento, joka, jonka toimintaa pystytään tällä tavalla tieteellisesti tutkimaan, vaan, vaan että voi, olisi niin kuin oletettavaakin, että se on näkymätöntä ja sitten se voidaan jostakin äh, tota, laajemmasta kristillisestä näkökulmasta sitten tulkita kuitenkin uskottavasti uskoa, että siellä se ohjaus on. Sä mainitsit tuossa sen, että ää, niin esimerkiksi ihmisen syntymä, miten jokainen ihmisyksilö kehittyy ja me ei ajatella sinänsä sitä minään yliluonnollisena asiana, vaikka samalla me ajatellaan, että se on niin kristillisessä puheessa, että se on tämmöinen Jumalan ihme, niin, ja jokainen on Jumalan luoma ihminen. Ää, niin me samalla, samalla tavalla nyt sitten... Tämän ykköspointsin myötä ajatella, että niin ihmisen kehitys muista kädellislajeista on se tapa, miten Jumala loi ihmisen. Niin, siis ainakin tällä perusteella voitaisiin ajatella, että Jumala periaatteessa olisi voinut tehdä sen sillä tavalla, että ne on niin loogisesti yhteensopivia. Mutta sitten se ongelma, mikä tässä vielä jää meiltä käsittelemättä, on se, tavallaan todistusaineistoon liittyvä, mikä myös tässä on, on koko ajan pinnalla. Eli kun sanotaan, että evoluutio tekee tämän suunnittelukäsityksen tyhjäksi, niin se on myös sen, sitä sanotaan, tarkoitetaan sanoa myös sitä, että evoluutio vie meiltä syyt, perusteet uskoa, että elämässä on suunnittelu. Että se, että evoluutio suunnittelu on niin yhteensopivia, ei vielä tarkoita, että meillä on perustellut uskoa tähän suunnitteluun. Meidän täytyy vastata tähän kysymykseen vielä erikseen. No tämä kakkospointti, minkä sanoit, liittyy sitten siihen, että tota noin niin evoluutioprosessissakin voidaan havaita, havaita suunnittelua, eikä se ole välttämättä täysin sattumanvarainen prosessi. Niin, no tä, tästä on, on käyty myös paljon keskustelua, että kuinka satunnainen se evoluutioprosessi nyt sitten on. Että yhtä ääripäätä edustaa tämä mainitsemasi siis edesmennyt paleontologi Stephen Jay Gould, joka tosiaan vertasi tätä tätä evoluution kulkua, ikään kuin tämmöisen juopuneen kulkun, että siinä ei ole mitään, mit, mitään niin päämäärä suuntautumisuutta, vaan se nyt vaan sattuu päätymään johonkin, se olisi ihan yhtä hyvin voinut päätyä johonkin muuallekin. Toista ääripäätä taas edustaa toinen paleontologi edelleen elävä Simon Conway Morris, joka on kirjoittanut aiheesta muun muassa tai useitakin kirjoja, joissa hän väittää, että evoluutiolla todella on suunta, ja sen osoittaa esimerkiksi se, että samanlaiset rakenteet ovat kehittyneet, Elämän historiassa niin monia kertoja, vaikkapa silmä on kehittynyt kymmeniä kertoja. Ja hyvin, hyvin toisistaan eri, erillisillä kehityslinjoilla on samanlaisia suuntia. Eli siis meillä on esimerkkejä siitä, että on niinku tämmöisiä siis päämääriä, mihin evoluutioprosessi pyrkii. Mm. Niin Conway Morris puolustaa tällaista lähes platonistista evoluutiokäsitystä, jossa evoluutio ikään kuin on tällainen et, etsintä etsintämekanismi, joka etsii läpi tällaisen niin mahdollisuuksien avaruutta, joka on jo olemassa äh, siinä alussa. Tämä mahdollisuuksien avaruus on rakennettu sillä tavalla, että se vääjäämättä aina ohjaa äh, tätä, tätä evoluution äh, sokeaa konetta sitten sellaisiin arvokkaisiin päämäärin. Se, mä muistan Morrisin kirjoituksesta muun muassa, että siellä on, siellä joku, Uh, sapelihammas-tiikeri ja sitten mikä se toinen eläin, samanlainen kissalajana oli, millä oli myös samanlainen sapelihammas, mikä on kehittynyt niin kuin täysin erilaisia linjoja pitkin. Mutta sitten tietysti älykkyys on semmoinen, mikä konveimorisille on tärkeä juttu, koska se nyt liittyy sit siihen, että miten ihmiset ei ole niin täysin sattumanvaraisen prosessin seuraus, vaan jotenkin tämmöinen älykäs olento, uh, niin, niin ikään kuin melkein väistämättä jossain, evoluution vaiheessa syntyi. Niin mielestä todistusaineisto viittaa tähän suuntaan, vaikka hän ei nyt tietenkään pysty osoittamaan sitä ihan kiistattomasti siten, että koko tiedeyhteisö olisi sen hyväksynyt, mutta kuitenkin tämä Conway Morrisin argumentti on kiinnostava esimerkki siitä, että kuinka voidaan myös todistusaineistolla tukea sitä väitteen, että evoluutiolla on tietynlainen suunta, että tapahtuu tietynlaista Sanotaanko kehitystä siinä, kun siirrytään yksisoluisista eliöistä semmoisiin olioihin, jotka pystyvät tiedostamaan ympäristönsä ja pohtimaan maailmankaikkeuden mysteerejä. Ja tätä voitaisiin sitten taas teologisesta viitekehyksestä käsin katsoa tällaisena niin arvokkaana prosessina siinä mielessä. Muistaakseni Morris mainitsee ainakin niin tämmöiset tietyt älykkäät varislinnot sekä delfiinit esimerkkeinä siinä, minkälaista älykästä elämää niin muissa sukulinjoissa on kehittynyt. Onko tämä nyt sitten uskottava peruste niin sille, että ihmis, ihmisen kaltainen älykkyys on väit, niin väistämätöntä evoluutiossa? Niin, no sinänsä vaikka kun variksien ja delfiineen älykkyys on vielä erilaista kuin ihmisen, jo siitä syystä, että ihmislain älykkyyteen sitten sisältyy vielä tietynlainen keho, jos on vaikkapa sellaiset ulokkeet, kädet ja, ja sellaiset äänihuulet, joilla pystyy kommunikoimaan sellaiset kädet, joilla pystyy manipuloimaan ympäristöä ja sitten käyttämään teknologiaa ja tuottamaan sitä. Sitä on paljon hankalampi kuvitella, kuin kuinka delfiini evilänsä sitten, sitten siellä… Tota, <tos> rakenteliskännyköitä. <tos> niin, niin, aivan. M mutta siis se, se kysymys on siitä, että pystyykö Conway Morris riittävästi tukemaan tätä Antamaan riittävästi todistusaineistoa tukemaan tätä platonistista evoluutiokäsitystä, jossa koko evoluution kulku riippuu siitä, mikä on, mitä on kirjoitettuna sinne luonnonlakeihin jo ennen evoluutiota. Ja jos hän pystyy, niin sillä tavalla hän niin kuin, tukee sitten sitä käsitystä, että evoluutio itse ei tapahdu missään niin kuin, kaoottisessa ympäristössä, vaan evoluutio on seurausta hyvin säännönmukaisista laista ja periaatteista, jotka ovat jo siellä alussa. Ja vaikuttaa siltä, että muutenkin tämä antaa suhteellisen heikkoa tukea kristilliselle luomiskäsitykselle siitä, että Jumala loi ihmisen juuri tällaiseksi olennoksia justiin tällaisilla raajoilla ja tällaisella sosiaalisella älykkyydellä, mutta ehkä se jotain tukea voi antaa. Niin. Ja ongelmana on myös se, että jollakin tavalla me haluttaisiin myös pelastaa se kristillinen kokemus, siis se, että se kokemus, joka oli, oli siellä jo ennen Darwinia olemassa, että tämä luonto on ikään kuin tällainen luojansa temppeli, että katson minä minne tahansa, niin minä näen siellä jälkiä luojan viisaudesta. Tai katson vaikka näitä käsiä, niin näen jälkiä luojan viisaudesta. Että tämä va vaatii vielä kehittelyä, että me voidaan pelastaa myös tämä kokemus siitä luonnon suunnittelusta jonkinlaisena merkkinä siitä luojasta. Mutta eikö pointtinakin ole lähinnä se, että niinku me pyritään pääsemään nyt niinku eroon tästä ää, evoluution näennäisen sattumanparaisuuden ja sitten luomisopin olettaman suunnitelmallisuuden välisestä ristiriidasta? Eli tavallaan se kuitenkin siihen ristiriitaan ää, niinku tuo jonkunlaista helpotusta, eikö näin? Kyllä, joo, yhtenä, yhtenä muista argumenteista se auttaa viemään käsitystä evoluustiosta tähän suuntaan. No jatketaan meidän argumentteja eteenpäin. Mitäs, mikäs tämä meidän kolmas pointsi nyt tässä oli. Eli keskustellaan edelleen siitä, miten äh, kristillinen luomisoppia siihen sisältyvä suunnitelmallisuus sopii yhteen evoluutioteorian kanssa, joka näyttää, näyttää aika sattumanvaraiselta. Joo. No meidän kolmas pointsi on se, että meillä on oikeastaan paljon muitakin äh, syitä pitää tätä kristillistä suunnitelmallisuuskäsitystä Totena, tai paljon, mu paljon muuta todistusaineistoa, joka ainakin sopii hyvin tähän kristilliseen suunnittelukäsitykseen. Ja sen vuoksi voidaan sanoa, että se ei riipu suinkaan pelkästään tästä biologisesta todistusaineistosta, ja siitä meidän kyvystämme löytää juuri evoluutiosta merkkejä tästä suunnittelusta. Niin, eli kun äskeisen kakkospointin kohdalla puhuttiin siitä, että, että tota noin, niin Morris ja jotkut muut näkevät evoluutiossa suunnitelmallisuutta, niin, niin nyt, nyt puhutaan siitä, että me nähdään jossain muualla kuin biologiassa suunnitelmallisuutta. Ja sen takia voidaan ajatella, että vaikka evoluutioprosessi sinänsä näyttää vähän sattumanvaraiselta, niin silti sielläkin sitä suunnitelmaa on. No mitä syitä meillä on ajatella, muita syitä, että on luonnossa suunnitelmallisuutta? Niin, niin jos vielä tarkentaa, niin Morris varmaan itse ei käyttäisi sanaa suunnitelmallisuus, vaan ehkä mieluummin suunta. Mutta se kuitenkin sopii hyvin yhteen suunnitelmallisuuden kanssa. Mut mitä muita syitä sitten tosiaan on uskoa tähän suunnitelmallisuuteen? No vaikkapa luonnollakien yleinen säännönmukaisuus, luonnollakien ymmärrettävyys, luonnollakien tutkittavuus ja luonnollakien niin sanottu hienosäätö. Eli, eli kun katsotaan luonnollakien ominaisuuksia, niin sitten on voitu havaita, että niiden täytyy oikeastaan olla aika tarkasti tietynlaisia, että meidän nykyisen, nykyisin tuntevamme elämä olisi ylipäätään mahdollista tai ylipäätään syntyisi vaikka raskaampia alkuaineita tai mikään aine pysyisi kasassa ylipäätään. Sä hieno sääntö, hieno, hieno sääntö, eli sä viittaa tähän hienosäätö eli fine-tuning-argumenttiin, jota monesti käytetään argumenttina Jumalan olemassaolon puolesta. Eikö näin? Joo, kyllä. Niin se, mitä mä väitän, on se, että, että ainakin... Tästä ainakin saadaan todistusaineistoa, joka nyt sopii hyvin yhteen tämän kristillisen suunnitelmallisuus käsityksen kanssa, sen kans, ajatuksen kanssa, että on olemassa joku järjestäjä, joka on, on tota luonut järjestyksen tähän kaikkeen. On tämmönen, niin kuin, Tämä maailma ei ole sattuma vaan tietyn suunnitelman tulossa. Niin, ja, ja kun evoluutio tapahtuu tämän järjestyksen kontekstissa, niin silloin, jos me tavallaan lähdetään tästä laajemmasta järjestyksestä liikkeelle, niin sitten on paljon luontevampaa sitten ajatella myös evoluution tuotoksia riippu suunnitelmallisuudesta riippuvaisina. Ja silloin, jos me ajatellaan niitä suunnitelmallisuudesta riippuvaisina, niin silloin tulee mahdolliseksi myös kenties pelastaa tämä kokemus siitä, että hei, biologiahan todistaa suunnittelusta. Näin mä ainakin vä koitan väittää tässä uusimmassa tutkimuksessani. Ja nimittäin, jos, jos on nyt sillä tavalla, että biologian mahdollisuus riippuu tästä kaikesta hienosairaista, valtavasta määrästä näitä ennakkooletuksia ja ennakkoedellytyksiä, niin silloinhan biologia juuri on niin sen kosmoksen kaiken ihmeellisyyden paras ilmentymä. Niin se nyt sitten kristillisestä näkökulmasta outoa ajatella, että just tämä kaiken ihmeellisyyden paras ilmentymä sitten ei millään tavalla heijastaisi luojan kunniaa. No jos me koitetaan jotenkin summata näitä meidän kolme pointsia, niin ensimmäinen nyt liittyy siihen, että evoluutio teoria ja Luomisoppi niin puhuu vähän eri asioista. Evoluutio puhuu siitä, miten eliöt on kehittynyt ja sitten taas Luomisopi siitä, miten koko mistä kaikki maailman on saanut alkuunsa, eikö näin. Niin, mistä, mistä koko olemassaolo riippuu jatkuvasti koko ajan, mistä se on lähtöisin? Toka pointti oli taas sitten siitä, että luonnossakin esiintyy mahdollisesti tietty suunta. Puhuttiin älykkyydestä muun muassa, miten sitä esiintyy eri lajeilla ja sen seurauksena ihminenkin saattaisi olla, ihmisen kaltainen älykkyys saattaisi olla osa tätä luonnossa olevaa suuntaa. Kolmanneksi sitten se, että... Tota Meillä on biologiasta riippumattomia syitä uskoa Jumalaan, uskoa suunnitelmaan ja silloin myöskin sen kontekstissa me saadaan biologia menee sinne. No nämä kaikki nyt näyttää puhuvan sen puolesta, että luomisusko ja evoluutioteoria sopivat yhteen ja tästä päästäänkin teistiseen evoluutioon, eli näkemykseen, joka sovittaa yhteen nämä kaksi. Onko teistinen evoluutio sun mielestä niin kuin suosittu tai yleinen näkemys tai tuttu näkemys suurelle yleisölle. No, tämä on tosi mielenkiintoinen juttu, koska tuota, vaikka Suomen evankelisuutalaisessa kirkossa esimerkiksi teistinen evoluution, siis sekä konservatiivien että liberaalien usein puolustama ajatus, vaikkapa edes mennyt dogmatikko Osmo Tiilillä puolusti sitä, samoin meidän elinen arkkipiispamme Kari Mäkinen puolusti sitä, sitten toisaalta tuota, kriitikkoja löytyy sitten ja sitten löytyy herätysliikkeistä. Mutta se, siis kuitenkin aika, aika vähän sitä tunnetaan, että just, just, jos kutsutaan ihmisiltä, että mikä nyt on uskon ja tieteen suhde, niin usein just se evoluutio tulee sieltä ensimmäisenä esiin. Ja no, tä täytyy tietenkin äh, sitten to todeta, että vaikka tämä nyt on, on niinku mielestäni ihan toimiva strategia, vastata evoluutioon sekä tieteellisesti teologisesti ja filosofisesti, niin on sitten muitakin strategioita. Vaikkapa älykkään suunnittelun liike, jota tutkinut paljon, niin koittaa vastata tähän etupäässä tieteen tasolla ja sitten haastaa näitä evoluution selityksiä. No sekin tietysti, jos se onnistuisi, niin sitten osoittaisi, että eihän tämä haaste, haaste toimi. mutta mä oon nyt koittanut vaan sanoa tässä, että eihän, ei tällainen haaste ole ainakaan tarpeellinen sen kannalta, että voitaisiin puolustaa. Suunnitteluajatusta. Niin, eli tavallaan tämä evoluutioprosessin näin, näennäinen sattumanvaraisuus ei ainakaan aiheuta ylitsepääsemätöntä ongelmaa äh, uskolle, luomisoppiin ja suunnitteluun. Niin, aivan niin, että vo voidaan sitten, jos se ymmärretään tarkasti ja erottaen myös tällaiset maailmankatsomukselliset ideologiset tulkinnat sitten varsinaisesta tieteen kovasta ytimestä, niin voidaan ajatella, että kyllä se voidaan sopivin olet oletuksin sitten sovittaa yhteen luomiskäsityksen kanssa. Oletko sä Rope, teistinen evolutionisti? No mä en ole sitoutunut oikeastaan mihinkään yksittäiseen näkemykseen tässä, tai yksittäiseen leiriin tässä evoluution luomiskeskustelussa mitenkään vahvasti, mutta Ka ka kahteen asiaan mä oon kyllä hyvin vahvasti sitoutunut. Ensinnäkin mä ajattelen, että kyllä tämmönen aika valtavirtatieteen mukainen evoluutionäkemys voidaan sovittaa yhteen näkemyksen kanssa. Ja toiseksi mä ajattelen, että kyllä meillä on juonnossa todisteita suunnittelusta.